în și pe pământ, și sfânt. Vă aducem, dragi ascultători, programul numărul de 093 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vom studia împreună, iubiți ascultători, versetul 24 de la Luca de la capitolul 7, practic o jumătate din versetul respectiv, după aceea cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom deplasa în continuare la versetele următoare. Dar mai înainte de aceasta, haideți să mai demoraită prin orașul Zaroșiesc. În lecțiunea trecută am asistat la plăcuta scenă, reparării casei, curățeniei casei și bolnava este adusă acasă, este instalată din nou acolo. Domnul Cozima, care venise să facă recepția casei, pleacă înapoi și rămâne Ana împreună cu femeia. În căsuța devenită nouă, Ana auzi cuvintele întrerupte de plânsul amar al femeii. De ce m-ați salvat? Simțeam că mă îndreptam spre sfârșit. Acum văd că trebuie să mă fac iară sănătoasă. Dar pentru ce? Cum să trăiesc așa singură și părăsită? Nu, nu sunteți părăsită. Noi vă iubim. Și dacă altcineva n-ar face, să știți, vă iubesc eu. Mă iubiți? Știți cine sunt eu? Dumneavoastră sunteți nevinovată. Încă nimeni nu v-a înșelat așa cum am fost eu înșelată de acela în care mă încredeam așa cum credeți dumneavoastră în Dumnezeul dumneavoastră. Când m-am măritat cu el, eram încă foarte tânără și frumoasă. El era un bețiv, avea nevoie de mulți bani și pentru că știa că plac bărbaților, m-a să ademenesc pe alți bărbați. Prin asta am avut numai suferință și chin. Se spunea că-mi înșel bărbatul, iar când m-am rugat în genunchi să mă lase să trăiesc ca o femeie cinstită lângă el, așa de tare m-a lovit că m-am îmbolnăvit. Atunci s am bătat în așa hal până ce într-o zi a murit. Și oamenii au spus că eu l-aș fi băgat în mormânt cu viața mea desfrânată. Îndată ce frumusețea mea s-a dus, bărbații au plecat de la mine. Niciunul nu mă mai salută pe stradă, dar femeile mă blestemau mai departe. Deși sunt luni de zile bolnavă și nici nu mai puteam ieși afară, totuși n-a venit nimeni să vadă dacă mai trăiesc sau nu. Nimeni nu voia să-mi dea barem un pahar de apă. În sfârșit, ai venit tu ca un înger din cer. Sfântul Dumnezeu căruia-i slujești tu să te răsplătească din plin, dar ar fi trebuit mai bine să mă las să pierd, căci când te văd îmi pare nespus de rău că n-am putut fi curată și bună, că am fost făcută să fiu ce sunt astăzi. Totuși munca Anei cu această faptă de dragoste încă nu era terminată. Ea se ducea de două ori în fiecare zi la bolnavă, îi făcea patru și îi slujea, dar lua cu ea și Biblia și îi citea mereu femei care încep încet, încet să se scoare din pat. Ana îi citit povestirea despre marea păcătoasă pe care o iertase Isus, apoi despre leprosul care fusese curățit. Doamna Dorca Zeman, așa se numea bolnava, nu mai voie să se lase hrănită cu mâncare de la moară. Ea își pusese deoparte în cufăr câțiva guldeni pentru mărmântarea ei. Ei fură acum scoși la iveală și Ana trebuie să-i cumpere cu ei provizie de alimente. Încetul cu încetul putuia însăși să-și facă de mâncare. Nu există nimic atât de bine ținut în secret încât să nu iasă la lumina zilei. Acolo unde te aștepți cel mai puțin, se răspândește uneori binele și răul. Ucenicii lui Cozima îi spuseseră evreicii con ce face și unde se duce tânăra fată. Evreica îi trase de limbă, află totul și povestind tot satul despre nemai auzit a milostenie a morarului și a anei. Femeile începură să se intereseze de Dorca Zeman. Ea nu le mai produsese daune de multă vreme, așa că lăsară trecutul în pace. Se știa că era foarte pricepută în brodatul portului național. Cu pretextul că întreabă dacă nu vrea să facă lucruri de mână pentru ei, una după alta veni în căsuța ei și toate nu mai puteau de uimire. De fapt, nu pentru o daia înuită, pe aceea nu văzuse încă nimeni în murdăria ei, ci pentru înfățișarea schimbată a necredințeasei cum era numită mai înainte. Ea li se păru așa de tristă, ca nimeni altcineva. Ea vorbea numai ce era necesar, dar de lucru primea cu recunoștință. Brodatul îl putea face și în pat. Femeile începură să se întrebe, oare ce poate fi cu ea? Mai înainte se certa cu toată lumea și acum, ce smerenie! Dar are desigur toate motivele să fie smerită. Lauda nepoatei pe care i-o aduseseră femeile în tot satul o bucură foarte mult pe bunica Somora și o împăcă în cele din urmă cu vizitele zilnice ale Anei la căsuța din pădure. Și când, după două săptămâni, veni doamna Zeman în persoană și îi mulțumi pentru toată ostenarea pe care și-o dăduse cu ea, primi cu mărinimie aceste mulțumiri. Firește că nu uită să facă niște observații aspre sărmanei femei. Aveți dreptate, mătușă! Recunoscut merit doamna Zeman, sunt cu siguranță cea mai rea femeie din sat, dar Isus Hristos a murit pe cruce și pentru păcatele mele. La așa un răspuns, bunica nu mai a avut ce să mai răspundă și începu imediat o discuție despre găște. Iubiți ascultători, în emisiune viitoare vom afla surprize una după alta, care mai de care mai minunată, din care vom înțelege... Ce putere uluitoare are viața trăită a lui Hristos? Unde întâi vine viața trăită, vorbele vor avea apoi un efect puternic. De altfel, aceasta a fost ordinea și în viața Domnului Isus. El întâi a venit, a trăit 30 de ani o viață exemplară, după aceea a predicat 3 ani și a făcut minuni, culminând cu fapta cea mai mare răstignire a pe cruce. Pentru că el mai întâi trăia și trăia din plin ceea ce spunea, de aceea oamenii spuneau despre el că vorbea ca unul care are putere. Domnul să ne ajute și pe noi să înțelegem bine și clar că dacă trăim ca Domnul Isus, acolo unde ne aflăm, în cele mai neînsemnate slujbe ale noastre, așa cum era și Ana, care se afla acolo trimisă ca pedeapsă în exil, dacă trăim viața lui Hristos, Vom culege urmări nebănuit de minunate și acum, dar mai ales în veșnicie. Ajută-ne, Doamne Tată Ceresc, ca și din minutele care mai urmează și stăm în fața cuvântului Tău să învățăm mai bine dovada aceasta, că trebuie să trăim o viață ca a Domnului Isus, care va da putere cuvintelor noastre și în multe împrejurări nici nu mai este nevoie de cuvinte, pentru că viața trăită vorbește mult mai puternic decât cuvintele. Ajută-ne să înțelegem, să-L cunoaște mai bine pe Domnul Hristos, ca să putem trăi viața Lui, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, spre lauda și bucuria Ta și apoi spre fericirea noastră veșnică. Amin. Să torni în inimi proaspătă putere și având spre domnul Domnului Împărăție. Să mângâi și să ce orice durere, E slujba sfântă rinduită Să mângâi și să ce orice durere, E slujba sfântă rinduită ție. Iubiți ascultători, anunțasem în deschidere versetul 24, rectific, este vorba totuși despre versetul 23, din care voi mai completa câteva gânduri. Apoi, cu voia Domnului și bunăvoința dumneavoastră, îmi parcurge versetele următoare. Așadar, versetul 23 de la Luca de la capitolul 7 spune, „Isus a zis, ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire, sau, așa cum am amintit în lecțiunea trecută, de smintire după cum este scris în alte traduceri. Nu numai ateii se smintesc de Isus nevrând să-L recunoască, ci și religioși, adică cei robiți de duhul partidei din care fac parte, cad în această grea stare. După cum s-a mai amintit în unele meditații, Isus nu este un nume gol, ci El este o persoană dumnezeiască, cu un anumit fel de a fi și numai cine primește 100% felul lui de a fi ajunge la mântuire din robia păcatului, a și a morții, ajunge la viață și fericire. Să nu ne înșelăm, frații mei, felul de a fi al Domnului Isus este nepărtinirea. El s-a rugat pentru să fim toți una. El, ca și Tatăl Ceresc, nu este nici rasist, adică nu face deosebire între rase, nici naționalist, nu părtinește nicio națiune, nici confesionalist, nu are nicio legătură cu religiile care se războiesc între ele și nici susținătorul vreunei clase sociale. El nu face politică. El, mântuitorul păcătoșilor, este deasupra tuturor deosebirilor dintre oameni și toți cei care vor să fie mântuiți trebuie să vină să iasă la el, prin credință și pocăință, să se lepede de sine și de tot ce are, primindu-i felul lui de a fi și așa, se va ajunge la fericita stare de ucenic al lui de creștin adevărat. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire, spune Domnul Isus. Sau așa cum am citit în traducerea cealaltă, fericit este acela care nu se va sminti într-un mine. Cine nu vrea să primească felul de a fi al Domnului Isus, așa cum este el, acela își va pierde mințile, se smintește. Și nu va mai putea judeca drept nicio problemă duhovnicească. Nu mai are cu ce. Numai în Hristos, în felul lui de a fi, omul ajunge la însănătoșirea minții, a rațiunii și a inimii, a sentimentelor, și numai un om cu mintea sănătoasă poate face deosebire între bine și rău, între ceea ce este dumnezeiesc și ceea ce este lumesc. Numai un astfel de om. Intră în templul adevărului și al dragostei din Dumnezeu. Numai el poate fi folositor semenilor. Cine are urechi de auzit să audă, și cine are inima de înțeles, atunci să înțeleagă. Ferice de acela, deci, pentru care nu voi fi un prilej de poticnire, spune Domnul Isus. Versetul următor este versetul 24, în care citim următoarele. După ce au plecat trimișii lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan. Ceea ce ați să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Așadar, după ce Domnul Iisus trimite răspunsul lui Ioan prin trimișii lui, se îndreaptă acum către noradele care erau împrejurul lui și le-a adresat această întrebare. Scoatem învățătura de aici că să nu vorbești nimănui și să nu începi nicio lucrare până ce mai întâi nu sunt create condiții. Altfel, tot ce faci este în zadar. Domnul Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan numai după ce a încheiat vorbirea cu ucenicii lui Ioan, iar ei au plecat. Nu putem face două lucruri opuse în același timp. Să învățăm deci de la Domnul Iisus acest mare adevăr. Trebuie să știi în orice convorbire cu cine ai de-a face. Nu poți vorbi unui om firesc, lucrurile adânci ale tainelor lui Dumnezeu. Altfel vorbea Domnul Isusu celnicilor săi, și altfel vorbea noradelor. Când descoperi că te-au trimis al lui Dumnezeu, trebuie să vibrezi în acord cu el și să te deschizi pentru ca să primești ceea ce îți spune el din partea lui Dumnezeu. Aceasta este atitudinea dreaptă pe care trebuie să o ai. Am citit, deci, că Isus a început să spună în oradele despre Ioan: Ceea ce și să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Îndoielilor lui Ioan Botezătorul cu privire la Domnul Isus, el, Marele Mântuitor al nemurului omenesc, răspunde cu cea mai adâncă dragoste și cu cea mai cerească înțelepciune, ridicând persoana lui Ioan pe piscul cel mai înalt pe care putea un om să ajungă. Ce minunat, ce tainic și desăvârșit lucrează harul lui Dumnezeu! Celui ce se îndoiește de tine, tu, fiul al Harului, caută să le înalți în ochi norodului, ca în felul acesta și norodul și el să aibă un câștig veșnic. Așa ceva numai Domnul Iisus poate face și toți cei care se contopesc cu el prin credință, semănându-i, adică au felul lui de a fi. Pentru a prezenta norodului măreția lui Ioan, Domnul Iisus pune trei întrebări la care norodul trebuia să răspundă fără ocol nu. Deci, ce ați să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Adică, un om supus îndoielilor, cum ați văzut acum pe Ioan? Iubiților, să nu ne luăm după momentele de criză din viața unui om. El nu este cel care printr-un accident se află doborât. Accidentul s-a evitat și a trecut, dar viața normală a omului e alta. După viața normală, trebuie judecat omul. Un proverb chinez zice... Crenjile pomului nu s-ar mișca, dar vântul le bate. Sunt oameni care sunt mișcați de groază ca o trestie de câte ori cineva le spune un cuvânt rău din partea altora. Alții își schimbă direcția vieții când aud un cuvânt, o învățătură. E adevărat că omul, după definiția lui Pascal, este o trestie, dar o trestie care gândește. Rău e când rămâne numai trestie care nu gândește și e bătut încoace și încolo de toate vânturile, vânturile de ispite, păcate, învățături sau împrejurări. Mai ales în veacul de acum, în perioada muzicii pap, a fotbalului, a mașinismului, a goanei după câștig și a slavei șarte, omul nu mai gândește. Vrea numai să simtă și să vadă să pipăie. Ce ți și să vedeți în pustie? O treistie clătinată de vânt? Dar tu, dragul meu, ce vrei pe acolo pe unde mergi? Cauți tu să vezi adevărul? Cauți tu pe Dumnezeu care îți poate da lumină, echilibru și pace vieții tale? Ce cauți în umblarea ta de fiecare zi? Omul este lucrarea căutărilor sale, bun sau rău, adevăr sau minciună, fericit sau nefericit. În versetul următor, în versetul 25 de la Luca, de la capitolul 7, Domnul Iisus continuă discuția cu privire la Ioan în felul următor. Atunci ce ați și să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Toate întrebările adevărului sunt purtătoare de viață și de fericire, chiar dacă sunt întrebări mustrătoare. Și cu cât stăruiește adevărul în întrebări, e semnul că tu te afli în primejdie și el vrea să te scape. După stăruința lui, se vede starea ta. Domnul Isus, adevărul, de trei ori a întrebat norodul cu privire la Ioan, pentru ca prin întrebările puse să-l trezească și pe el pe norod, pentru adevăr și pentru ascultarea de Dumnezeu. Norodul era nelămurit cu privire la rolul la chemarea lui Ioan Botezătorul și de aceea Domnul Isus căuta prin întrebările puse să limpezească lucrurile. Cine este limpezit în privința slujitorilor lui Dumnezeu, este limpezit față de Dumnezeu. Întrebarea este deci acum, ceea ce ce și să vedeți, un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în despătări sunt în casele împăraților. În lumea minciunii, adevărul poartă haina aspră a prigoanei și a întemnițării. Cei care poartă hainele moi ale unei vieți comode și netulburate de lumea din afară, să ia seama și să numărească chinul fiilor adevărului. Judecata lui Dumnezeu este dreaptă, necruțătoare și neîntârziată. Ioan Botezătorul stătea în temniță, îmbrăcat în haina aspră a mizeriei, pentru că era de partea adevărului lui Dumnezeu. Cei îmbrăcați în haine moi se plimbau liberi prin curtea lui Erod, se despătau la masa lui și erau plătiți ca să ia pe rediața, ca să cunoască starea adevărată a lucrurilor. Frații mei, nu vă temeți să rămâneți hotărâți cu adevărul. Nu faceți compromisuri. Să nu vă ispitească hainele moi ale celor care prigonesc adevărul. Că mi la morții îngenunchează și la poarta lor, fără să i se poată împotrivi. Nu mai departe decât astăzi, soția mea a adus o veste care ne-a uimit pe amândoi. O femeie tânără de vreo 30 și ceva aproximativ 40 de ani. O femeie energică, pricepută, iscusită, chipeșă. Tot ce vrei, căsătorită cu un singur copil, copilul pleca de acum la facultate și rămăsese împreună cu soțul, puși cu planuri multe în gând. Dintr-o dată a început să tușească, s-a dus la medic, a fost chestiune de câteva zile și s-a isprăvit. Așa ceva ți se pare de necrezut. Și totuși Camila Morți genunchează la poarta fiecăruia, fără să-i se poată împotrivi, că este tânăr că este bătrân, că este plin de viață, cum a fost femeia aceasta care n-a ce este doctor în viața ei și care n-a băinuit niciodată să poată avea ceva, mai ales la o vârstă atât de frumoasă. Ferice de cei care poartă acum hainele aspre ale prigoanei și bagiocurii din pricina adevărului lui Dumnezeu, pentru că în curând vor purta hainele strălucite ale slavei pe care Dumnezeu a pregătit-o tuturor copiilor săi ascultători și statornici, Până la capăt pe calea credinței. În versetul 26, domnul Iisus pune ultima întrebare cu privire la Ioan, cu scopul de a limpezi situația lui Ioan și în același timp de a atrege atenția norodului asupra pericolului care paște. Citim deci versetul 26 de la Luca 7. Atunci, ceți și să vedeți, un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc. Câtă grijă la domnul Isus pentru ca lauda să nu ajungă la Ioan ca să nu se îngânfe. Și pe tine Mântuitorul te mustră în față pentru ca să te îndrepți. Mai sunt însă și alte lucruri pe care El le spune despre tine când nu le auzi și care, tot pentru binele tău, le spune în felul acesta. Domnul Isus nu judecă pe cineva după starea lui momentană. Dacă ar fi așa, n-ar fi un judecător drept, ci El cântărește întreaga viață și se uită la cauza faptelor și a stărilor prin care trecem. Cum să vorbească el despre Ioan decât cu Evlavie nețărmurită? Pentru că întemnițarea lui era din cauza credinței și ei față de Dumnezeu. Ioan fusese închis din porunca lui Irod, în urma rămânerii lui hotărâte pe poziția lui Dumnezeu, în legătură cu nelegiuirea în care trăia acest conducător, de citit Evanghelia după Matei, capitolul 14. Alegerea lui Ioan era în planul lui Dumnezeu mai pe sus decât chemarea tuturor proroților dinaintea lui. El era cel care pregătea calea în vederea venirii Mesiei, a Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu n-a greșit în alegerea lui, chiar dacă Ioan a avut și momente de îndoială în viața lui. Dumnezeu știa dinainte toată viața lui Ioan, deci și momentele de îndoială. În viața slujitorilor lui Dumnezeu, se pot întâmpla alunecări, pot veni îndoieli și uneori chiar înfrângeri, însă toate acestea lucrează spre binele lor veșnic, spre propășirea lucrării Evangheliei și spre slava lui Dumnezeu. Planul sfânt și veșnic care trebuie să se realizeze în noi și prin noi nu este părăsit, ci Dumnezeu trece biruitor peste toate piedicire și îl duce la îndeplinire. Ioan, în ochii lui Dumnezeu, era ceea ce era alegerea lui, adică înainte mergătorul Mesiei, deci mai presus de toți prorocii. Față de această alegere, anumite accidente din viața lui nu mai erau luate în seamă. În felul acesta vorbea Domnul Isus despre Ioan. El vorbea din perspectiva veșniciei și așa vorbește despre toți credincioșii săi din toate timpurile. Cât de măreață și nepărtinitoare este deci judecata lui Dumnezeu. Cât de reținuți ar trebui să fim noi când este vorba să judecăm pe oameni și mai ales pe cei credincioși. Să ne gândim totdeauna la chemarea și alegerea lui Dumnezeu, căci lui nu-i pare rău de alegerea făcută și el nu poate să greșească. În versetul 27, Domnul Isus continuă vorbirea despre Ioan în felul următor. El este acela despre care este scris. Iată. Trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Cât de limpede și puternic vorbește Domnul Isus despre Ioan. nicio aluzie la slăbiciunile lui, niciun gest de dojană față de îndoielile care l-au săgetat, ci, pe culmile cele mai luminoase ale dragostei și ale respectului față de el, îl înalță înaintea norodului. Mântuitorul nostru arată marea misiune a lui Ioan, nefăcând nicio deosebire între misiune și ființa lui. Acesta e Hristos, acesta e felul lui de a fi. El își privește slujitorul după slujba încredințată lui, ne ținând seama de slăbiciunile care îi întunecă viața câteodată. Dar nu numai Hristos Capul are o astfel de comportare, ci și Hristos Trupul, adică Biserica, procedează la fel. Noi toți, care prin credință și pocăință am fost născuți din nou și facem parte din trupul lui Hristos, trebuie să primim felul lui de-a fi și să se vadă acest lucru în toate mișcările ființei noastre. Trecând peste slăbiciunile lor, să înălțăm în fața narodului mereu, la chemarea lor cerească, pe toți frații, nedespărțindu-i nicio clipă de ea. Orice slujitor al Domnului Iisus este un sol al său, un pregătitor al căii sale pe pământ, pentru ca sufletele să poată veni la mântuire. Spune deci Domnul Iisus că Ioan este acela despre care este scris Iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Dragul meu, dacă tu ești credincios Domnului Iisus, poate El să spună despre tine El cel care îmi pregătește calea. Solul meu pe care îl primit fără nicio teamă în lucrarea mea? Să știi că adevărata pregătire a căii Domnului este cu putință numai înaintea feței lui, pentru că numai aici este adevărata lumină. Asta înseamnă o rămânere necurmată înaintea lui, adică să fi predat 100% în mâna sa binecuvântată. În versetul 28, Domnul Isus spune mai departe. Vă spun că dintre cei născuți din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în Împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Noul legământ, iubiți ascultători, față de vechiul legământ, are o natură cu totul deosebită. Atât de deosebită ca și pâinea pictată față de pâinea adevărată. Oricât de desăvârșit ar fi redată pâinea într-un tablou, ea nu satură pe nimeni. Vechiul legământ, cu tot ce ține de el, era doar închipuirea, simbolul noului legământ și de aceea nu putea mântui pe nimeni. Toate jertfele din el nu puteau răscumpăra pe un rob al păcatului, numai jertfa Domnului sus Hristos. Mielul lui Dumnezeu este adevăratul preț al răscumpărării neamului lui Adam. Așa stând lucrurile, ne apropiem de înțelesul adevărat al cuvintelor spuse de Domnul Isus în versetul de mai sus. Ioan Botezătorul, cu toată măreția lui, făcea parte din vechiul legământ. Cu el s-a încheiat vechiul legământ. Iubiți ascultători, încheiem și noi aici programul L093 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să-și reverse harul și binecuvântarea Lui peste toți aceia care vor să le primească din belșug, acum, aici și în toată veșnicia. Amin. Muzica i zis frumos, mai când vrea. Alumia Al ură toți i mie mi ai Doar mie dacă-mi-ai chinta. Dacă El nici nu s uitat spre ea. Alumia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 ce minunat îți vehirsul Doar mie cântul tău să-mi dai, și locul cel mai înalt îl ai. și locul cel mai înalt îl ai. El nici nu i-a răspuns în gra. Doar mi, cântul tău să-mi dai Și locul cel mai-nalt El nici nu i-a în grai Nu i-a răspuns în grai